31. Nem tör fel belőlem, Sikoly, se panasz, se jaj veszékelés. Egyetlen hang sem jött ki a torkomon, hiába kutatok magamban megfelelő kifejezések után, végül mégis sikerül kiböknöm valamit. Azt kérdezted, mit csinálok itt? A lány némán bólint. Nem szól közbe, várja, hogy folytassam. És azt mondtam, hogy csak egy macskát keresek. Újabb bólintás. Azt akarod mondani, hogy a házam előtt találtad azt a macskát, és elhoztad onnan? Igen. Érzékeim egyszerre homályosodnak el, és válnak élessé. És aztán... Most sem fejezi be a mondatot helyettem. Ezúttal én sem teszem. Nézem, amint kezével végig simít a tisztás legújabb keresztjén, látom, ahogy ujjai a faág végét tapogatják aztán a földre siklik a tekintetem, éppen oda, ahol a lány áll. Elképzelem a lábai alá temetett fekete-fehér testecskét, megpróbálom elképzelni, hogy milyen kínokon mehetett keresztül, mielőtt oda került. Ki akarom zárni a valóságot, be akarom a szememet, de nem merem, mert félek a képektől, amelyek megjelennének. Felkoncol tetemek, melyek véres zászlókként lobognak a szélben. Nem. Erősen megpofozom magam, tudatosan arra kényszerítem magam, hogy kinyissam a szemem, mivel minden erőfeszítésem ellenére lecsukódott. Daszosan nézek a lányra. Ez nem lehet igaz. Nem hiszek neked. Egy ideig némán áll, majd beletúr az egyik nadrág zsebébe, és elővesz valamit. Felém nyújtja a kezét. Ökölbe szorítva tart valamit. Kinyújtom a tenyerem, ő pedig egy vékony rózsaszín tárgyat csúsztat bele. Tirisz nyakörve. Elhomályosodik a tekintetem, olyan érzés fog el, mintha előre fele pedig egy helyben ülök, mintha egy zavaros kötfelhőben utaznék. Csak akkor fordulok ismét a lányhoz, amikor már biztos vagyok benne, hogy valamelyest szilárd a hangom. Tirisz volt a neve. Mondom. Egy négy éves kislányé volt, aki nagyon szereti őt. Valamiért fontosnak tartom, hogy ez a sovány, bozontos tinédzser tisztában legyen ezzel. Azzal, hogy az állatnak melyet elfogott és szánszándékkal gyilkos kezekbe adott, volt neve és identitása. Hogy egy közösség tagja volt, és hogy valaki vígasztalhatatlan lesz, amiatt, hogy többé nem létezik. A lány arcát takaró rideg maszkról ítélve azonban lehet, hogy semmi értelme ezt a tudtára adni. Szemmel láthatóan egészen más dolgok foglalkoztatják. Erős kötelék fűzött minket egymáshoz. Teszem hozzá. Vér. A saját vérem. Nem magyarázom el, hogy arra célzok, ahogy Tirisz a nyelvével tisztogatta a tenyeremen esett sebet. Hadd higgy hogy megőrültem, ha ezt hiszi. Tekintetét a földre szegezi. A fejsze még ott fekszik, közelebb hozzá, mint hozzám. Hirtelen kinyújtja a lábát, ráteszi a fejszére, amit azután felkap is egy szempillantás alatt elrejt a nadrág szegélyében. Hallod? mondja is, keresztbe teszi a karját. Gyorma mondta, hogy bosszút kell állnunk valahogy. Hideg kacaj tör fel a torkomból. Én magam is hallom, hogy olyan, akár egy őrült nevetése, de nem bírom megállni. Bosszút állni? Annyira abszurd, amit mond. Elment az esze? Egyik őtöknek sincs semmi valója. Mégis mit ártottam nektek, megmondanád? A szemét forgatja, mint egy jelezve, hogy ne csináljak magamból fölöslegesen hülyét. Azután elfordul, és az alsó ajkát dirágni. Azt hittem, Jorma leáll, miután tisztázódott a dolog. Vagyis, hogy nem történt semmi, na. Megpróbáltam rávenni, hogy ne törődjön veled. De ő, amikor ilyen kedve van, akkor nem lehet tudni. Nincsenek határok. Néha azt hiszem, hogy még arra is képes lenne, hogy... Elhallgat és rám sandít. Láthatóan kényelmetlenül érzi magát. Mint a túl sokat mondott volna. Azt hittem, ha megkapja a macskádat, az elég lesz neki. Ránézek, lemondóan csóválom a fejem. Nem értem. Fogalmam sincs, miről beszélsz. Hitetlen kedve néz rám, mintha valami fontosról maradtam volna le az imént. Csak nagy sokára jön rá, hogy valóban olyan értetlen vagyok, ami ennek tűnök. Mély levegőt vesz, majd hangosan kifújja magából. Oda jön a kidölt fatörsözés, leül mellém, nem túl közel. Augusztus van, de vastag bőrbakancs van a lábán. A bakancsa orrával egy ránézésre szabálytalan formát karcol a földbe. A csónak, sóhajtja. Az egész a csónak miatt van. Próbaképpen rám pillant, de csak a fejemet rázom. Nem, még mindig nem értem. A csónakjaink, mondja, azok a mi csónakjaink. Határozott a hangja, megnyomja a mi szót. Két csónakot látok magam előtt, egy kis csónakot és egy szürkésfehér evezős csónakot. A véres hajópadlót és egy vörös rögöt az egyik végében. A lány folytatja a mondandóját mellettem. Talán az a baj, hogy nem ettem és nem aludtam rendesen az utóbbi napokban. Vagy talán az, hogy terhes vagyok, és a terhesség furálhat a testemre és a lelkemre. Vagy az, hogy az elmúlt napokban kétségbeesve kutattam két nyomtalanul eltűnt személy után, de ahelyett, hogy megtaláltam volna őket, egyre mélyebbre hatoltam a ködben, csak egyre mélyebbre süllyedtem a mocsárban. Bizonyára ezért nem értem, hogy hová akar kiukadni. De az is lehet, hogy egyfajta önvédelemről van szó, egy kibontakozó képpel szembeni ellenállásról. Nem lehet. Nem szabad. Csak egy-egy töredéket fogok fel abból, amit mond. Legutóbb, ott maradt, eltűnt, meglett, túlsó oldala, forma. Te voltál, bosszú. Dübörgést hallok a távolból. Egyre erősödik, egyre hangosabb lesz, végül be kell fognom a fülem. De így is hallom, forog velem a világ. Olyan sokáig tart, hogy végül hangosan felkiáltok. Valaki megfogja a kezemet, és óvatosan lehajtja. Valaki közelhajol és beszél hozzám. Nem értem a szavakat, de a hang meglepően lágyan ejti ki őket. Végül megértem, hogy a lány az, Gréta, aki közben legugolt elém. Nyugtató és buzdító szavakat duruzsol a fülembe, a hátamat simogatja, abba sem hagyja, míg lenem hidalok. Míg el nem hal a dübörgés, míg meg nem szakad a kiáltásom, kiszáradt torkot és kimerült testet hagyva maga után. Akkor ismét némán ülünk egymás mellett egy ideig, majd felé fordulok, ő pedig felém, és amikor a tekintetünk találkozik, belefogok a történetbe. Mire szép lassan a végére érek, mire minden kijött belőlem, a nap már a fák lombja fölé ért, és a levegő is felmelegedett. Lehúzom magamról a kabátot, letörlöm az izzadságot a homlokomról. Gréta kihúzza a fejszét a nadrág szárából, és visszaadja. Sajnálom, ami veled történt. Mondja. Bár csak tehetnék valamit. Tehetsz, felelem, hagyd előt, most ebben a pillanatban, amíg még nem késő. Halványan elmosolyodik. Biztosan jó anyuka leszel. Akkor meghallom. A telefon. A kabát egyik zsebében van. Vagy ezerszer végigturom az összes zsebet, kívül belül végig tapogatom a varrást, és lefölcibálom a cipzárt és gombokat, mire végre sikerül elővennem. De ezúttal más érzés fog el, mert most biztos vagyok benne. Valójában egész idő alatt biztos voltam benne. A fülemhez szorítom a kagylót. Ezúttal nem csak némaság fogad a túloldalról, ezúttal egy szilárd, magabiztos férfi hangot hallok. Szia, Gréta! Itt Alex! Hiányoztam?